Szász Imre, Basa Egy kutyacsalád története Egy kutyakölyköt eladnak. Basát kölyök korába hozta begazdája a nádásból. Egy bort adott érte a számadónak, annyira megtetszett neki a hófehér erős zömök kiskutya. – Ebből nagy erős kutya lesz, jó kutya! – mondta a számadó, és bánatosan nézte, hogy a paraszt madzagot köt a kiskutya nyakára, és egy billentéssel eltűnik a nádasút vesztőjébe. – De hát, amúgy is sok itt a kutya, hasznokat nem lehet várni, csak vadásznak, kujturognak, meg az a kis bor is kellett. Majd ők másikat, vigyáz a basa anyja. Így került Basa Fodor Balázs jobbágy portájára. Első napokban kikötve tartották, hogy el ne szökjön. Az ilyen kis kölyökutyát annyiba érheti. Emberek ellophatják, kutyák lemarhatják. A nádasban meg farkasok martalékára eshet. Basa egész nap feküdt a madzag végén. Kinyúlva, mint egy ellapított fehér süveg, s nézett a nádas felé, amely a kert végében suhogott. Hallgatta zsongását, zúgását. Ha alkonyodott halkanyjűszített, kéreckedett vissza anyjához és testvéreihez, s várta, hogy összeterelik a juhokat, és anyja nagy szökellésekkel teremt rendet a nyájban, míg ő testvéreivel a számodó körül ugrándozik, és belekap vastag gatyájába. Éjszaka fázott, hiányzott neki a testvérbundák melege. Órát izgatta a sokféle újszak, a paraszt udvar sose látott állatai, lovak, tehenek, tyúkok. Szülőhelyén, a laponyagon, ahol a birkák karámja állott, más nem érzett csak a pásztorok erős, füstös, kellemetlen és mégis gyönyörűséges szagát, a testvérek különböző páráját és a birkák csípős, fagyus gőzeit. Itt egyszeriben ezernyi új dologra tanította orrát a világ. Fodorék új házasok voltak, az ember csendes, szikár, kevésbeszédű, sok dolgú. Az a fajta, akinek szájáról felesleges szó, kezéről felesleges mozdulat nem szakadt le. Basát sem kényeztette, simogatta, azért sem, mert ilyesmi nem volt a természetében. De azért sem, mert makacs céltudatossággal kemény házőrzőt akart belőle nevelni. Az asszony más volt, épp az ellenkezője. Kicsi, gömbölyű, patakcsobogás beszédű. A paraszti élet sok gondja baja még nem ölte ki belőle a könnyebb lány természetet, és mindig talált egy percet, hogy a kiskutyát etesse, simogassa, szelídítse. Te báránybunda! bunda, mondta az elnyújt kis állatnak becézően, s megvakarta a és s basa még jobban elnyújt gyönyörűségében, mikor a újak szelíd korombasággal cibálták, tépték az ő viszkető, sóvárgó, alázatos bőrét. Az asszony kisimogatta belőle a hombágyat, a nádas emlékes a nádas a falu alatt egybeolvatta, s basa kutya lelke már úgy érezte, hogy a nádas muzsikája a szívében nem a múltból jön, hanem a jelen valósága. Hamarosan az udvar lett basa hazája, majd birodalma. Ahogy nőtt, megismerkedett a faluval, emberekkel és állatokkal. A tehenet, ha este nem akarta helyére menni, ugatva kell hajszolni. A tyúkokat harapni, folytogatni nem szabad, de kötelessége bejárulni őket, ha a vetemények közé szabadultak. A disznónak pedig legjobb a fülébe akaszkodni, ha megkergül, sputni kezd. Eleinte sok baja volt más kutyákkal. Jött haza megvérzett lábbal, tépet bundával. Főleg a szomszéd alattomos tarka kutyája csípet is sokszor, s basa vinnyugva menekült haza, pedig nagyobb volt a tarkánál. Másfél éves korában aztán egy verekedésnél megdühödött, a nyakbőrénél kapta el régi ellenségét, a levegőbe emelte, s addig rázta, míg annak tenyérnyi bőre a fogak közt nem maradt. Az első vér ízével megjött a bátorsága, s egy hétre rá, véres harcban lemarta a falu legerősebb kutyáját, a bíró hatalmas komondorát. Attól kezdve egy kutya sem mert kikötni vele. Két éves korára hatalmas, bórjú lett. Szombastagságú nyakáll kötélként feszültek az izmok. Mancsa tenyérni nyomot hagyott, pusztas súlyával eldöntött egy erős embert. Lefogta a bikát. S ahogy Fodor Balázs némi túlzással szerette volt mondani, Futtában meg tudta volna állítani a négy lovas hintót. Ófehér sima szőre csak a vállap és a horpasz körül fordult egy-egy őrvényes csomóba. A falu uralkodója lett, nem félt sem embertől, sem állattól, de nem is kötözködött senkivel. A nagykutyák, ha nem tartják kikötve őket, rendszerint békésebbek, mint kisebb fajtársaik. Napközben, ha gazdái otthon voltak, eljárt a nádasba vadászni-halászni ázőző mestersége mellé belekóstolt a szabad életbe is. Éjszaka őrködött, apró éberálmokat talva közben-közben, kutya szokás szerint, de a legkisebb nesz felébresztette. embernek kerítése nem volt, így aztán basa képzelete jelölte ki azt a határvonalat, ami az ő birodalmát a falu egyéb részeitől elválasztotta. Aki azt átlépte, csak annyit látott, hogy egy fehér farkasforma árnyék repül feléje halk morgással. Leroskadt a hatalmas súly alatt, torka körül kurrogva vicsorgott az óriási kutya. Az éberálmú Fodor Balázs aztán hamar kijött a fejszével vasvillával, és basa átadta neki a rémű foglyot, tolvajt vagy embert, mert mindkettőből akadt elég. De olyan vadmorgással nézett vissza-vissza, míg gazdája keze alá tért a jutalom simogatásért, hogy az ember összerázkódott. Ne te ne! Micsoda gyíkos vér szorult beléd! – pedig gazdáinak nem volt a félni, mert akit egyszer basa a szívébe vett, azt onnét semmilyen sérelem, semmilyen őrület nem szoríthatta ki. Még akkor sem haragudott Fodor Balázsra, amikor az elvette kölykeit, s vízbe folytotta őket. Pedig két napon át mindig duzzadó emlőinél érezte lágy, meleg kis testüket, s reggeltől estig halknyűszítéssel szaglászott a parton, ahol utoljára még itt fogott a föld egy parányit kevés tejszagukból. Mikor az első alomból elpusztítottak öt kölyke közül négyet, az asszony megkérdezte: Miért fújtja el őket? A szíve kennek azokat a szegény ártatlanokat így megölni? Mit vétettek azok kennek? Anyas sérelem is könyv volt a szobában. – Ászívják az anyjukat mondta kelletlenül fodorbalázs. Á, jó ember, de férti a kutyáját, de büszkélkedni akar vele azt nem bánja, ha engem elemézt a sok dolog s végighúzta a kezét szögletesre szikadó testén. – Hogy én egy év alatt ötöt vénülök, de én velem lánykoromban sem büszkélkedett tud, mint a kutyájával. Nem ez volt az egyetlen veszekedés a kutya őrügyén, de Basa érezte, hogy a morgó asszonyi szó az ő szegény elpusztult kökeit pártolja valahogyan. Sokat megértett már az ember dolgaiból, többet, mint az emberek gondolták. Ettől fogva még jobban húzott asszonyához, pedig az már nem sokat törődött vele, az egyre másra érkező gyerekek és az el nem fogyó munka gondjai közt. De legjobban mégis a szótlan, csendes gazdát szerette, akinek nem lehetett hízelegni, aki ritkán simogatott, de akiért meg kellett halni, ha szükség úgy hozza. Aztán a gyerekek. Miest kikerültek az udvarra, már kúszómászó korukban, egészen az övéi voltak. Ott feküdt mellettük elnyúlva a nyári porban, fejét két mancsára fektette, s figyelte őket, nem keverednek-e bajba, nem közeledik-e idegen hozzájuk. Olyan gyámoltalan az ember kicsinye. Hagyta, hogy a bundáját tépjék, fejét üssék, hátán lovagoltatta őket, dajkájuk, s játszékszerük lett. Ó, azok a vékony kicsi hangok, kicsi vinnyogások, azok a vastag, maszatos, meleg kicsi testek. a legnagyobb gyönyörűsége, s feladata volt ez. Elnyúlt közöttük, mint egy nagy, békés, mesebeli szellem, akinek csak egyet kellett szólni, és mindjárt ott terem, segít, véd mindenben. Gazdái rábízták a gyerekeiket, és ő a vadászvérét is sokszor megtagadta értük, annyira örült nekik. Kevesebbet járt a nádasba, otthon ülő csendes, kényelmes kutya lett. Négy éves volt már, ereje teljében, mellette egyetlen kölyke, akit otthon fogott a gazdája. Boldogságának egyforma napjai voltak ezek, és mind örökre megváltoztathatattannak látszottak.